бо вже скоро припливуть кораблі лодії і витязя буя по Данину. Гостромисл пообіцяв віддати варягам Данину за своє звільнення із усієї землі Новгородської. А як не буде на те згоди посадника і Віча, де взяти стільки багатств? І він вирішив не чекати Віча, а переговорити із бутятою в чотири ока. Брата застав на подвір'ї. Той ступав по землі широкими кроками, Аж підгуцикував від задоволення. Брязкав ключами, бо оглядав свої кліті, набиті усяким збіжжям. Напевно, ховав поглибше у тайнах найцінніші свої набутки. Може, боявся, що брат надумає забирати свої добра назад. До тебе, брати, притишено від лютої злостивості, що раптом скинулося в ньому рибиною, проговорив гостромисло. Руде волосся бутяти, що зустрічала в з-під шапки, Мов пошарпана стріха, ніби ще більше на стовбурчилось. Поспішливо, ховаючи за широкий пасок ключі, видушив себе. «Бачу!» Жовтавими, рисячими очицями не шпирив по обличчю гостромисла і раптом поглянув на його вбрання. Той був у старій сірій свиті, латаних по столах, як у простолюдин. Важко опирався на патерицю. Лише соболина оторочка на боярській шапці та золотий пояс Виказували в ньому високу родовитість. У бутятаних очах спалахнуло обурення. Гостромисл не знімав перед ним шапки. «Не визнаєш, як у посадника?» — хрипнув невдоволено. На широкому білошкірому в рудих цятках обличчі випрямилися червінь. Рудовата борідка і вуса, вразне мов би настовбурчились, стали схожими на обчухрене віничче. Волхом і вічем єсть обраний побичею. По остромислові майнув здогад. Страх засів у серці бутяти, Шукає виправдання перед ним, Точать йому сумління і непевність, лжа. А вже ж, повалуша геть порожня нині, Ані хутра, ані срібла злата. Та не для того прийшов сюди Гостромислов, Щоб правити свою правду. Це буде потім. Зараз дивився, як бутята нетерпляче й на місці, і помітив, як в його рисячих очах жухла зухвалість, натомість визирав страх. «Еге, братець!» – подумав. «Не вмієш кермувати своїми жаданнями і помислами. Тож не досягти тобі вершини духа. Не вмієш володіти собою, не будеш володарювати і над іншими. Ні, не бути бутяті керманичем у Новгороді!» Думав про це, а казав братові інше. «Данину хай готує Новгород, варягам!» За викуп. Ворон не приносить добрих вістей, Вихопилися в нового посадника. От віку не давали. Тепер маємо дати. Остромислий сам дивувався своїй певності, Яка раптом з'явилась у його голосі. Мудрість не любить суєти, Бо за суєтою ховається сліпа душа. Обіцяв, як посадник новгородської землі, Обітницю свою не зламаю. Не у тебе нині новгородської землі, і Новгорода у тебе немає. Раптом озлився буття та й вишкірив вузенькі жовтаві кілочки зубів, аж борухнулись його клапасті вуха. Тепер немає, але тоді була, примружив одне око стромизло, ніби щось звіряв по ньому. Ну й віддавай данину й своїх надбанків, якщо дав обітницю. Віче не дай своєї згоди на нову данину. Маємо йти у Бодрицьку землю нині, а нещодавно до Києва пішла дружина. Коли віддаси моє срібло злато, Тоді віддам сам. Твого не брав, не брав, Ходи в дім, побачиш, шукай. Не піду шукати у твоєму теремі, Сам принесеш, але того мало буде. Не дамо варягам вдосталь, Самі візьмуть більше, Полон великий візьмуть, До свеїв чи урманів продадуть. Бутята заусміхався, І знову його зубія о дивували Своєю рідизною. Щось вертілося у нього на язиці, Гостромисл терпляче ловив кожен порог брата, кожен зблиск в його рисячих очицях, хоч і годувала братів одна мати, та з різних орбали вони. «Мене у полон не візьмуть. Тебе заберуть, варяги, витязя Буя, я вже віддав йому свою дань. Ти давай свою!» Гостромисл аж присів. Бутята знає витязя варяйського наймення. «Коли ж віддав?» – обімрів Гостромисл. А коли перш приходили. А чому тільки ти один дав данину, а інші, а я? Чому ми не знали про варязькі лодії? Тебе мали в полон поять. Мене? Звідки ж знали про мене? Боги підказали. Чорнобог, напевно, зі своїми відьмаками. Сухий сміх тріскотів у горлі бутяти. Остромисл почав розкручувати в пам'яті той весільний день. Варяги, вочевидь, не дарма прийшли на бідняцький славенський кінець. До діденця, до теремів боярських чомусь не пішли. Мабуть, таки знали, де перебував у ту мить найбільший новгородський властоїмець Гостромисл, хтось підказав їм. Важкою гадюкою ворухнувся у грудях з догад. Гаряча хвиля ударила йому в скроні, в очах зборились чорні вирви і понесло його, як на варяцькій лодії у прірву. Непевною ходою рушив остромисл по вулиці колишнього селища, а тепер люди нового кінця, що упиралась своїми мостинами у діденець, який оточував тереми і боєвище новим валом. Похилились круті плечі колись всевладного новгородського мужа. Прожив своє життя боярин гостромисл у шані й славі. Дістав у спадок не лише землі і погости, тереми і стайні, лодії та челядь, але й відвагу і мудрий розмисл, про що голосно й повсюдно кричали догідники. Та він знав їм ціну і добре платив за те, бо відав одну істину з-поміж багатьох інших. Боги не зменшують гріховних бажань суєсловів, але вони були йому опорою, твердою його опорою. Він пильно стежив за ними, обдаровував, але й стерігався. Знав, жадібність їхня безмежна, І підступи в їхніх душах не дрімають. А от за брата свого рідного не подумав. Завжди був догідливий, жертовно мовчкуватий, А він, гостромисл, захлинувся Своєю владою і гординою. Лише тепер побачив, Яке болюче прозріння, Що навколо нього гніздились проворники, Властоїмці й заздрісники, істочені брехнею лжесловці. Тепер вони гидливо мовчать і не дивляться йому в очі. Він щедро платив їм у дні своєї величі, а зараз мусить сам у них просити. Просити у тих, хто колись повзав перед ним на колінах за волості, за погости, за тереми. Важко прозрівав гостромисла. Важко обходив новий вал діденця, де жив і молився великий вовк. «Цікаво, чи він знав про прибуття варягів? Може, цю змову боярську Волх оцятив своєю молитвою? Хотів ли він і собі позбутися важкої руки Гостромислової? Але ж він ніколи не обходив щедрістю великого Волха. Далебій нині може просити в нього помочі супротив варягів. Коли Гостромисл підійшов до требаща Белеса, уже вечеріло. «Хто йде?» – почув над собою знайомий голос. Сьогодні йому в тому голосі вчувалось якесь незадоволення. «Гостромисл прийшов». «Який це гостромисл?» Незадоволення переходить уже в гнівливість. «Ого, коротка ж твоя пам'ять, Болфе!» «Поможи, отче!» «Велика біда суне на град і на наших богів. Варяги йдуть грабувати Новгород. Хочуть взяти данину за два літа, а бутята...» Цей погубитель нашого спокою Продав Чорнобогу свою совість і честь, Не хоче дати данини. ви єси, боярини гостромисли, Бурчить великий Волф, Віщун І цілитель духу, піднявши над ним руки. Це ти від зламаної гордості, боярини, Але терпи. Якщо жадаєш перемоги, Покірно приймай безслав'я. Хочу відборгуватись від барягів, А потім... Розборгуюсь із Бутятою та його блудодіями. Він у змові з варягами. Коли кормило в руках ницих і ницьких, Вони чинять злочин святий Волфе. пощо допоміг Бутяті звеличатись? Не я. Боги так поведіли. Жертовний дим із ще повернув у його бік. Це був знак богів. За моє срібло золото, за моє, знаю, лютував остромисл. порожня повалуша. Онбари і кліті порожні, І я голий нині, як оце стою. А баряги прийдуть, усіх обберуть, Візьмуть полон. Клич очелюд Новгородський навіче, Попроси у кумирів, Прийде час, відіб'ємось мечами, А зараз не встигнемо, Пагуба велика йде на нас. Великий вовк замислився. Знав, гостромисл даремно слів на вітер не кидає, відає правду, бачить єдину дорогу, але ж буттята зв'язав його той бутята своїм сріблом золотом. Гостромисл очікував, розумів хитавицю, що володіла Волфом. Але як же інакше схилити буйне віче Угородське на цю згоду? А як же слово князю Бодрицькому добромислу? Він чекає помочі, знову звався Великий вовк. Дати йому поміч зараз, потім він дасть поміч нам». «Хто ж поведе дружину? Бутята?» – питався Волх. «Він туди не хоче йти. І не треба. Осоромить нас». Глибокі зморшки гостромислового чола враз зламалися. Волх уже радиться з ним, отже виконає його волю. І посилив наступ. «Хто найбільше сіє смуту в Новгороді? Хто чернь? Ворохобить?» – запитує гостромисл. «Бутята?» «Ні, гостромисле. Бутята боєвуз. Є інша сила». Попитить вона спокій наш, В хижах отих народ ворохобить. Діло, мовиш, отче, погодився гостромисль, А вже ж, хіба не чорні люди, Оті лодійщики, кричники, ковачі, Насміялися на весіллі над ним. Усі вони, новгородці, об'єднуються На буєвищі тільки на вічах. Але розділяє їх чорна ненависть До можців, ота лютоя чорна чадь, Що миті, Ладно здійнятися на стань, аби тільки хто кинув клич. А величар? То такий чоловік, що кине і сокиру в спину. За ним худі люди всі підуть, і вогоні в воду. Хай віче обере достойного мужа, ну от величара. Мудрий Єси, боярине, уже лагідно говорить вовк. Величар із града і зійде, забере всіх ворохобників своїх приятелів. Мудрий Єси. «А ти, Вов, ще не радій, готуй данину варягам, віддай усе, що маєш для богів, все одно заберуть силою. А тобі згодом воздасться, отче. Знаєш, бо, може, злато добудуть?» «Як скаже Віче?» – спохмурнів великий волф. Борідка його митнула, зачепилась за плече. «Віче скаже», – грізно пообіцяв остро і Вов відчув, що йому не минути своєї долі. «Роби заклич». Буду говорити людям новгородським правду. Волг зігнув свою кістля спину, пошкандибав до величезної сухої сосни, до гіляки якої був, прикріплений шмат заліза, ударив по ньому металевим прутом. У підвечірньому небі розсипалися срібристо-дзвінки, звуки. Скоро на них прибіжать, биричі, щоб почути про новину, яку мусять оповісти людям. Гостромислу наказав, «Хай оповістять!» Віче буде завтра опівдні. Гостромисл відчув, що знову здатен повелівати.